Bamse, Lille Skutt och Julstjärnan Några dagar före jul har det kommit massor av snö. Bamse och Lille Skutt passar på att ta en riktigt lång skidtur i skogen. Vilket härligt skidväder, tycker Bamse när han stannar till i en glänta. Lille Skutt borstar bort lite snö på en skylt och läser Kullarna, fem kilometer! Ja, det går fort att köra långt bort. Hittar vi hem igen, tror du? Klart vi gör. Vi har åkt här många gånger förut. Vi känner skogen väl, försäkrar Bamse. Då känner sig lille skutt genast mindre orolig och sätter fart igen. Vi fortsätter väl en bit till då? Ja, här går det fort ut för. Bamse och lille skutt står på i nedförsbacken- Men plötsligt tvärbromsar Bamse. Hoppsan! Hej, små tomtar! Vad förstår ni mitt i backen? En liten tomte med vitt skägg och gråa byxor och luva kommer fram till dem. Vi vilar en stund, Bamse, säger tomtefar. Hur vet du vad jag heter? Undrar Bamse förvånat. Vi tomtar vet det mesta. Svarar tomtefar Utom var vi är just nu Vi har åkt vilse Säger tomtemor Och slår ut med armarna Vi har åkt ända från storfjället För att fira jul hos tomtarna i tomteboskogen Och nu hittar vi inte dit Bamse ler mot det lilla tomteparet Vilken tur att ni mötte oss Vi vet hur man tar sig dit Lille skutt pekar mot backen bakom sig –Där uppe hittar ni en skylt som visar vägen. Uh, –Vad bra, säger tomtefar. Då är vi oss av igen. –Vi hittar, ja, suckar tomtemor. –Men hur ska det gå för tomtepär och tomte Lisa?" De stannade till borta i skogen för att vila Lisas tunga mage. Tomtefar kliar sig oroligt i skägget. Vad säger du? Är de inte med? Då, då måste vi vända tillbaka. Nej, fortsätt ni till tomtebo, säger Bamse. Lille Skutt och jag åker och möter dem. Ja, Lisa ätit så mycket julegröt att hon måste vila, undrar Lille Skutt. <här> då skrattar både tomtefar och tomtemor och så ger de sig iväg upp i backen. Vad är det så roligt med julegröten, undrar Lille Skutt. Vet inte, svarar Bamse. Nu åker vi mot Storfjället. Efter en stund blir lille skutt orolig igen. Tänk om vi inte hittar dem. Inga problem, försäkrar Bamse. Vi följer tomtarnas spår tillbaka. Nu ser jag bara mina egna skidspår, suckar snart lille skutt. Då följer vi ett annat spår, säger Bamse. Vi ska ditåt. Hur vet du det? Lille skutt ses omkring. För här ligger en av tomtarnas julklappar som de har tappat. Bamse hänger upp paketet i en trädgren. Så, då vet vi vilken väg vi ska ta tillbaka. Men till slut ger även Bamse upp. Han sätter sig på en stubbe och funderar. Hmm, om de kom från Storfjället... Då har vi lång väg kvar, fyller lille skutt i. Ja, men vi åker i alla fall åt rätt håll. Där borta syns fjälltoppen. Bamse funderar lite till. Lisa och Per är säkert i närheten. De kanske hör om vi ropar. Hallå, Hallå! tomte Pär! Tomte Lisa! Hör ni oss? – Lyssna noga, Lilleskutt, manar Bamse. – Ja, jag hör ingenting, fast jag har långa öron, klagar Lilleskutt. – Men det finns några som har hört ropen. – Det hörs någonting från en gren ovanför Lilleskutt. – Hej, småkurrar, hälsar Lilleskutt och kikar upp på ekorrarna. – Vad ni ser glada ut! Just då landar en stor snöboll mitt i ansiktet på honom. Det där var inte kul, klagar Lille Skutt. Lite roligt var det, svarar en av äckorna. Det tyckte vi. Har ni sett några vilsna små tomtar här i närheten? frågar Bamse. Nej, vi har inte sett några tomtar sedan förra julen. Äckorna kyller upp i granen igen. Nej. Det är inte lönt att fråga dem buskurran om någonting, sura lille skutt. Nej, vi får fortsätta mot storskjället, skrattar Bamse. På vintern faller mörkret tidigt. Bland stjärnorna på himlen lyser en starkare än alla andra. Det är nog konstigt med den där stjärnan, säger Bamse och pekar mot himlen. Pams och Lille Skutt åker längre in i skogen och närmar sig stjärnan. Den gnistrar och lyser högt upp i en grantopp. Titta! Jag tror att vi har hittat dem! Under en stor gran sitter två tomtar på en skinnfäll. Framför dem står en bock och släde. Är det ni som är Tomte-Lisa och Tomte-Pär? frågar Lille Skutt. Tomte-Lisa nickar. Vi ska visa er vägen till tomte på skogen, fortsätter lille skutt. Vad bra, svarar tomtepär, för nu är vi klara att följa med. Från ett knytigt tomtelisas famn hörs ett litet gny. <skrattar> Detta är vårt nyfödda tomtebarn. Hon ska heta Lotta. Aha, det var därför du var så tung om magen, skrattar Bamse. Lilla söta grötlotta, förnissar lille skutt och ler mot knytet. Utan stjärnan hade vi aldrig hittat er, Bamse pekar upp mot grantoppen. Det är en reflex, svarar tomtepär. När lyktan lyser på den syns den på riktigt långt håll. Han håller upp lyktan och visar. Aha, då ger vi oss av mot på skogen. säger lille skutt. Ja, vi får nog stanna en stund till. Bocken orkar inte dra både Lisa och, och Lasset. Tomtepär skakar på huvudet. Det fixar jag. Bamse tar fram en tub dunderhonung ur fickan. Ja, den här blir jag dunderstark. Så, hoppa upp på släden allihop. Nu får småtomtarna och bocken vara med om en ovanlig sledfärd. Bamse lyfter upp dem allihop och bär iväg med dem genom skogen. Vänta! Vänta! Lille skutt hoppar snabbt tillbaka till granen. Ni glömde att ta med stjärnan! Till slut har alla tomtarna samlats i tomtebo och bams och Lille skutt kan äntligen bege sig hemåt. Då ropar tomtelisa Lille skutt! Du glömde en sak! Gjorde jag! Lille skutt känner efter –Nej, jag har både mössa och vantar med mig. Julstjärnan, det var du som kom ihåg att ta ner den. Ta den som ett minne från tomtelotta. Lisa räcker honom reflexen. –Åh, oh, tack, säger lille skutt och fäster den högst upp på mössan. –Nu undrar nog brömmelisa och Nina vad vi håller huset i Bamse på vägen hem. Ja, de, de skulle bara veta, skrattar Lille Skutt. Snart har alla samlats i Lille Skutt stubbe. Där får Bamse och Lille Skutt berätta om den strålande stjärnan som visade vägen till en nyfödd liten tomtebaby. Tills du väcks, lilla vän, nästa morgon igen. Tills du väcks, lilla vän, nästa Nu i slumrain slumra in Lilla älsklingen min Ned i göm, din rosiga Tills du väcks, lilla vän Nästa morgon Tills du väcks, lilla vän, Sta moro. Ai rumit pa, Till dawn Amen. Natten e stila, enne de long till dag.